Müslim İBNİ ƏQİLİN KÜFƏYƏ SƏFƏRİ o zaman İmam Hüseyin ə.s. ayağa qalxıb, rükun və məqamın arasında iki rükət namaz qıldı. O həzrət bu mövzunun küfəlilərin dəvəti xeyirli olmasını Allahdan istədi. Sonra Müslim İbni ƏQİLİ çağırıb onu işin gedişindən xəbərdar etdi. İmam Hüseyin əleyhissalam məktubların cavabını yazdı. Müslüm İbni Əqilə verib küfəlilərə göndərdi. İmam Hüseyin əleyhissalam məktubda küfə cəmatının dəvətini qəbul etməsinə vədə verib yazmışdı. Mən öz əmim oğlu Müslim İbni Əqili sizin yanınıza göndərdim. Təki hə sizin məqsədinizi bilib mənə xəbər versin. Müslim məktubu alıb küfəyə gəldi. Küfəlilər İmam Hüseyin əleyhissalamın məktubunun yetişməsi və Müslimin gəldiyi üçün sevindilər. Müslimi Muxtar İbni Əbu Übeydə Səqəfinin evinə apardılar. Şiyələr Müslimlə görüşə gəldilər. Hər bir dəstdə Müslimin yanına gələndə o İmam Hüseyin əleyhissalamın məktubunu onlar üçün oxuyurdu. Məktubi eşidənlər şövqlərindən ağlayır və İmam Hüseyin əleyhissalamla beyyət edirdilər. Nəhayət, 18 min nəfər o həzrətlə beyyət etdi.